Десь близько одинадцятої, коли вже всі мали спати, дім було стривожено криками. Як і в збігу низ подивитися, що відбувається. Спустилися подивитися також Майя та Іван. Біля зачинених дверей ванної стояла Яна. Вона шкреблася у двері і приказувала. «Масічка, ну пусти, дай я з тобою поговорю». З ванної долинало ридання Юланти. Матвій, голий, стояв під дверима. «Відчиняй, кому кажу! Відчиняй, мерзото! Я тобі покажу гратися!» «Взагалі скабаніла!» «Та йди, ти чуєш? Знайшовся тут фраєр!» Яна сказала це так презирливо, що Матвію забракло слів. Він розвернувся і, бурмочучи прокляття, пішов. «Що сталося?» – спитала Майя. «Я не знаю», – буркнула Яна. «Все нормально». «Масічка, він вже пішов! Впусти мене!» Двері у ванну прочинилися, і Яна прослизнула в щелину. Двері зачинились, і знову почулося гірке ридання.